Що я сказала про мрію. Я відчинила вікно, а потім висипала старілки у кошик для сміття попіл. Ні, доноси спалювати неефективно. Дим від них, ядучий. 16 вересня Сьогодні на уроці нестерпно заболіла голова. Раптом, ні з того, ні з цього. Біль спочатку з'явився у лівому надбрів'ї, потім різонол десь світ перенісся через всю голову Далі стало нестерпно пекти в потилиці. Я спинилась, розповідала про поезію Шекспіра, схопилася за край стола. Десятикласниця з першої парти кинулась до мене. "Папа, погано, Светлана Ігорівна. «Щось заболіла голова, зараз минеться». Але біль не минав. Очі застилала дивна пелена. Вона то з'являлася, то зникала. Я мусила перервати уроки і підтримувала, підтримувала нашою завичкою Іраїдою Кулимівною йти до нашої сільської лікарської амбулаторії. Там мені зміряли тиск, який виявився майже нормальним 130 на 90. Лікарка сказала навіть що дивно, що, може, перевтому, дала випити парацетамовли і вклала на кушетку. Коли вона кудись вийшла, я раптом відчула, що лечу глибоке провалля. Лечу, а воно все розширюється. Ось перед моїми очима відкривається дивний простір. Наче то голубувата постеля, над якою я лечу. А втім, ніби уже і не я, а якась дивна пласка істота, у тіло якої я наче переселилась. Мені, чи істоті, і радісно від цього польоту й трохи лячно. Навіть не трохи, а дедалі більше відчуваю гострий а швидше якийсь липучий страх, що сповиває моє тіло, саме моє, а не тіє істоти. Істоті навпаки радісно летіти. Вона відчуває задоволення від цього польоту, більше того, вона знає, куди летить. А простір усе розширюється та розширюється, і піді мною я починаю помічати якісь дивні будиночки блискучого, не наче алюмінієвого кольору. Я розумію, що до одного з тих будиночків. Он там, на обрії, летить істота, в цілі якої я знаходжуся, світляно Ігорівна. Я розплющую очі і бачу обличчя лікарки. Очі я спала, і це був сон. Голова. Голова зовсім перестала боліти. Навпаки, у тілі дивовижна легкість. Що ж зі мною було? думаю я. Лікарка Вікторія Семенівна радить піти додому відпочити. А можна ще полежати й тут. Так навіть краще. Мені вже не болить голова. Якщо раптом ще заболить, я випишу направлення в районну лікарню. Я дякую, якщо заболить, але вже не болить. Перед очима всі предмети перед собою я бачу надзвичайно чітко. За вікном амбулаторії проїжджає автомашина, і я добре бачу жінку, яка сидить поруч з водієм. Аж надто добре. Так, наче крізь збільшувальне скло. Я намагаюся стишити шалене биття мого бідолашного серця. Що ж це зі мною сталося і що зі мною останнім часом діється взагалі 18 вересня. Знову виник біль, але серед ночі. Я лежала і боялась поворухнутися. У кімнаті хтось явно був. Ні, не педору, він мирно сопів під боком. Я вдивлялася в темряву, що панувала в нашій спальні, але нікого не побачила. Звісно, не побачила, нікого й немає, твердила я собі. Нікого і нічого немає. Нікого і нічого немає. У кімнаті. У цій спальні. У цій нашій спальні. Крім нас з чоловіком. Все ж у кімнаті був хтось третій. І я знала, як можна порятуватись від його нестерпної присутності. Треба втекти. Втекти з цієї кімнати. Зі спальні. Куди? Спитала я когось невидимого і отримала відповідь. На двір, у ніч, під самотні далекі зорі. Що я й зробила? Я вийшла на двір, вдихнула на повні груди повітря, підвела голову до неба, а далі був не наче провал. Єдине, що пам'ятаю, я наче кудись летіла. Знову летіла, знову була іншою, з іншим тілом. Тілом зовсім не схожим на моє власне. Все, що зі мною відбувалося, бачила в тумані чи на півсні, а вже після цього справді провал. Я наче розчинилася в блакитній імлі чи такій же безодній.